Râvna Este bine să fii plin de râvnă întotdeauna pentru bine. Galateni, capitolul 4, versetul 18 Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Efeseni, capitolul 6, versetul 15 După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 7 Râvnă în lucrarea lui Dumnezeu este inima vieții creștine, de ea atârnă lumina bucuriei, pacea, odihnă, evlavia și nădejdea de plină. Muga duhovnicească luminează ochii credinței, înflăcărează dragostea și păstrează vie nădejdea. Numai râvna în lucrarea lui Dumnezeu ne păstrează în credință, în nădejde și în adevăr. Toate virtuțile, biruințele și frumusețea vieții în Hristos atârnă de înflăcărarea zilnică a răvnei în lucrarea Evangheliei. Nu putem să ne păstrăm până la sfârșit o deplină nădejde și o bucurie adevărată, dacă nu avem grijă de focul râvnei de pe altarul vieții noastre, ca să ardă mereu cu aceeași tărie. Slăbirea râvnei în trăirea vieții cu Hristos și în lucrarea Evangheliei este semnul îmbolnăvirii și al dării înapoi, în orice dar înapoi este calea morții. Fără focul râvnei nu poți porni lucrarea lui Dumnezeu și să aștepți apoi roade. Sărăcia Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9 N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției, pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Iacov, capitolul 2, versetul 5 Sărăcia duhovnicească este fica Satanei, că nimeni nu-i mai săra ca el. Creștinul adevărat are totul din belșug în Hristos, căci numai el potolește orice sete a sufletului omenesc. Sărac este cel fără adevăr. Satana e tatăl minciunii. Sărac este cel fără lumină. Sărac este cel nemulțumit și cel fără Dumnezeu. Este o rușine pentru un credincios să trăiască în sărăcie duhovnicească atâta timp cât are un mânduitor bogat și un tată ceresc, care este izvorul bogăției. Privind de sus în jos, din cer spre pământ, înțelegem și sărăcia și bogăția în adevăratul lor înțeles. Cei mai săraci sunt nemulțumiți. ei dacă ar avea toate bunurile lumii, tot însetați ar fi. Omul sărac e bogat în necazuri, omul bogat e sărac în bucurii. Scriptura. Scriptura nu poate fi desfințată. Ioan capitolul 10 versetul 35. Cercetați scripturile. Ioan capitolul 5 versetul 39. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Romanii, capitolul 10, versetul 17 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea Coloseni, capitolul 3, versetul 16 Sfânta Scriptură este cea mai înaltă autoritate când este vorba de credință și de adevăr mântuitor în fața căreia trebuie să se plece orice om și mai ales credinciosul Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură este scara adevărului să-i urmăm zilnic treptele, predesăvârșirea și fericirea noastră. Biblia este marele învățător al neamului omenesc. Biblia este cartea adevărului datător de viață și fericire. Cuvântul lui Dumnezeu este născătorul credinței. Sfânta Scriptură este busola dumnezeiască pe care ne-a dăruit-o Duhul Sfânt ca să nu ne rătăcim pe marea vieții. Sfânta Scriptură este pentru mântuirea omului, pentru viața lui duhovnicească, ceea ce este soarele pentru viața pământească. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este mediul în care trebuie să se miște credinciosul adevărat. Este dreptarul cu care el trebuie să măsoare totul și descoperirea viitoare a lui Dumnezeu trebuie să-și aibă o aici. Biblia este cartea vieții, este cartea care răspunde la toate întrebările și rezolvă toate problemele vieții de fiecare clipă. Ea este lumina care ne călăuzește în toate împrejurările. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul vieții, este marea taina luminii și puterii, prin care credinciosul poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Biblia este o cutie de aur în care sunt păstrate mărgăritarele adevărului. Scriptura este ca o mamă pentru toți copiii lui Dumnezeu, cu mâinile ei nevăzute alină toate suferințele. Sfânta Scriptură este de ajuns pentru ca sufletul să poată primi mântuirea și fericirea veșnică. Sfânta Scriptură este sabia care taie capul șarpelui cel vechi fără a da greș. Fericit este luptătorul credinței care folosește sabia Scripturii în toate împrejurările. Cununa biruinței va fi totdeauna pe capul lui. Cuprinsul Sfintei Scripturi este inima lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana și viața credinței. Evanghelia este mântuirea și ușurarea oamenilor chinuiți și apăsați de păcat. Sfânta Scriptură este adevărul pe care trebuie să-l spunem aproape lui, pentru că numai El hrănește mădularele bisericii. Biblia este cartea cea mai iubită și mai urâtă, cea mai venerată și mai disprețuită, cea mai dorită și cea mai prigonită din toate cărțile de pe pământ. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este izvor de lumină și de putere în orice vreme și în orice împrejurare pentru inima credinciosului. Cuvântul lui Dumnezeu este apa cea via a adevărului și unde intră el înneacă, adăpostul minciunii. Numai ceea ce ai înțeles din cuvântul lui Dumnezeu îți folosește cu adevărat la desăvârșirea ta și la propășirea lucrării mântuirii în alte suflete. Nici o carte nu trebuie să ne hrănească afară de Biblie. Cine rămâne în lumina cuvântului lui Dumnezeu nu va mai rătăci prin întunericul păcatului și al neștiinței. Nu trebuie să ne facem filozofie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să ne hrănim cu el. Cine se teme de poruncile Bibliei nu se mai teme de pedepsele scrise în ea. Toți oamenii marei lui Dumnezeu au devenit mari numai prin faptul că au blat pe drumul ascultării de cuvântul Scripturii. În litera cuvântului lui Dumnezeu trebuie să descoperim viața cuvântului lui Dumnezeu. Numai așa ne sunt de folos spintele Scripturi. Așa după cum în fiecare zi avem nevoie de lumină și căldură, tot așa avem nevoie de lumina și căldura cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi. Lumina și căldura soarelui de ieri nu pot ajuta dacă nu stau și astăzi sub razele lui binefăcătoare. Călcarea cuvântului lui Dumnezeu este poarta robiei. Cine adâncește cuvântul lui Dumnezeu, adâncește viața în Hristos. Numai cât înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu știm și numai cât trăim, avem cu adevărat. Cine strică cuvântul lui Dumnezeu pe acela îl va strica Dumnezeu. Dacă noi păstrăm cuvântul și El ne va păstra pe noi. Dacă veghem la împlinirea Lui și El va veghea asupra noastră și nu ne va lăsa să ne clătinăm. Nu poți să crezi cu adevărat cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, dacă mai întâi nu ești necredincios oricăror învățături străine de acest sfânt cuvânt. Numai la adăpostul scripturilor este de plină siguranță și când este vorba de cunoașterea adevărului și când este vorba de biruința ispitelor diavolești. Tot ce nu se potrivește cu Biblia când este vorba de mântuire, nu este adevăr. Balsamul împărăției lui Dumnezeu este turnat în orice inimă credincioasă prin scriptură. Cea mai frumoasă tâlcuire a scripturii nu este atât de folositoare ca scriptura însăși. Prin lumea minciunii nu este al sprijin mai desăvârșit ca Sfânta Cartea lui Dumnezeu, cuvântul adevărului. Biblia E mai mult decât toate comparațiile făcute în legătură cu ea, e ceva ce nu se poate prinde în cuvinte omenești. Ea răspunde la toate mișcările vieții și pentru toate nevoile dă o fericită rezolvare. Orice abatere din voia și cuvântul lui Dumnezeu îmbolnăvește mintea și apoi vorbirea omului. Scripturile sunt suficiente pentru mântuirea omului, pentru aflarea mântuitorului Isus Hristos. Dacă citirile din Biblie nu te duc la lepădarea de sine, de tot ce ai, și să te alipească mai mult de Dumnezeu, de Domnul Isus, de felul lui de a fi, e o lucrare zadarnică. cine își face timp pentru cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, va primi bine cuvântările adevărului. Numai cel pătruns de cuvântul lui Dumnezeu poate pătrunde în tainele lui adânci. Niciocate de pe pământ n-a adus atâta mângâiere și atâta pace în inimile oamenilor ca Biblia. Litera Bibliei, fără aplicarea ei practică, este o rețetă pe care o ții în buzunar sau în minte. Ea nu te poate vindeca. Numai cuvântul sfânt ne asigură un loc în patria adevărului. Inima care se lasă cercetată și judecată de cuvântul lui Dumnezeu va fi păzită de păcat, necredință și împietrire. Pe lângă faptul că este cartea adevărului, Biblia este cartea vie care crește și ocrotește viața. Tot ce nu se armonizează perfect cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, litera și duhul descoperit din literă, este de la diavolul. Noile fețe ale adevărului veșnic trebuie să fie continuarea celorlalte fețe ale adevărului descoperit. În litera Sfintei Scripturi este temelia pe care zidește Duhul adevărului. Să te ascunzi în cuvântul lui Dumnezeu când ești atacat de puterile vrăjmașe este cea din lucrare pe care trebuie să o faci ca să fii în siguranță. Sfânta Scriptură are o valoare de neînchipuit, cu ea în mână biruiești pe cel rău. Nu poți să cunoști marea valoare a scripturii dacă nu o zilnica pe scrisoarea lui Dumnezeu adresată ție personal. Nu poți să știi adevărul care dă mântuire și desăvârșire dacă nu cercetezi și nu cugeți adânc la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, nu trebuie jertfit niciodată pentru o pernă mai moale și un scaun mai bun pe pământ. Cât ai să stai pe acest scaun. În orice problemă a vieții, urmașul lui Hristos trebuie să vadă ce zice Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, și apoi să ia hotărârea, căci în adevăr Biblia răspunde la toate problemele vieții. Orice păcat și orice stare grea din noi are la rădăcină uitarea cuvântului scris. Numai atunci înțelegem cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu când îl iubim și ne desfătăm în el când simțim plăcere de el. Pâinea cuvântului lui Dumnezeu se transformă în sângele vieții noi numai când o mâncăm pe locul sfințeniei. Numai cine citește cuvântul lui Dumnezeu pentru sine poate ajunge la cunoașterea adevărului. Sfânta Scriptură citită pentru sine dă adevărata asemănare cu Dumnezeu celui care citește. Numai după ce te-ai descoperit pe tine, pe paginile Bibliei, descoperi cu adevărat pe Dumnezeu și voia Lui. Biblia nu ne este dată să ne umplem capul cu teorii, ci ca să ne dea o trăire nouă, să ne dea credința care ne smulge din împărăția lumii păcatului și ne mută în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Hrana omului cel nou este pâinea adevărului cuvântului lui Dumnezeu, care întreține credința și îl face destoinic pentru lucrarea Evangheliei. Numai cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă ne izbăvește de toate pornirile sălbatice din noi și ne dă chipul lui Dumnezeu. Când ești cinstit, nu te tem de nimeni și de nimic, chiar dacă nu ești înțeles de unii oameni. Pentru ca să nu aibă loc diavolul să ne umple cu învățăturile lui, să ne umplem zilnic ființa noastră cu cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăim practic în orice împrejurare. Toți cei care se apropie cu inima curată de cuvântul lui Dumnezeu și cu gândul să-l împlinească, vor înțelege tainele lui. Sfânta Scriptură răspunde lămurit la toate problemele vieții. Nu există alt sfătuitor mai desăvârșit pe pământ. Fără cuvântul dumnezeiesc al adevărului, fără Biblie, nimeni nu poate ajunge la credința adevărată care aduce sufletul la Hristos, Mântuitorul. Sfânta Scriptură își descoperă frumusețea tainelor sale numai celor care, într-un duh de închinăciune, se apropie de ea și se cercetează în lumina ei. Tăria noastră stă în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, în rămânerea în el tot timpul. În fiecare verset din Cartea Sfântă strălucește adevărul veșnic al lui Dumnezeu, adevăr care dă viață și fericire omului. Ceea ce este sângele pentru trupul omului, aceea este cuvântul lui Dumnezeu pentru făptura cea nouă. Orice apropiere de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă o treaptă urcată pe scara luminii. Numai prin lumina scripturilor sfinte putem ajunge la credința care știe precis calea mântuirii și a desăvârșirii. Nu există alt zbor pentru nașterea și desăvârșirea credinței decât Sfintele Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu avem timp să cercetăm Scriptura, este lipsa de dragoste pentru Domnul Scripturii. Cine se poartă cu Biblie numai pur intelectual și separat de propria ei persoană, acela nu are acces la ea. O literă schimbată în cuvântul scris al lui Dumnezeu cântărește cât un sufle de om. Nu este îngăduit să adăugăm sau să ștergem ceva din Sfânta Scriptura. Tradiția ne-a menținut ca popor, dar ne-a depărtat de Dumnezeu, de adevărul scris în cuvântul său. Să nu diluăm cuvântul lui Dumnezeu și deosebi Noul Testament și nici să-l diminuăm, ci să-l lăsăm așa cum mi l-a dat Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Un adevăr diluat e o minciună concentrată care omoară sufletul. Evanghelie diluată. Iată starea creștinismului de astăzi, împărțit în sute și mii de grupări religioase care, într-o măsură mai mică sau mai mare, se luptă între ele. Citește Biblia ca să fii înțelept, crede-o ca să fii în siguranță și împlinește-o ca să fii sfânt. Diavolului lui este frică de Sfânta Scriptură pentru că ea îi descoperă toate vicleșugurile și îi vestește înfrângerea de plină. Chiar dacă știi pe de rost Scriptura, tot trebuie să o citești dacă ești credincios, pentru că citirea ei îți dă bucurie și lumină pentru noi gânduri. A cunoaște bine Scriptura este mijlocul de a ne familiariza cu voia lui Dumnezeu, de a ne ruga potrivit cu aceasta și de a ne feri de locuri primejdioase pentru că ea este o lumină pe cărare. Cuvântul lui Dumnezeu nu îngăduie nicio nesiguranță. Crezi sau nu crezi? Ai mântuirea sau nu ai? Ești născut din nou sau nu ești? Nu există poziție de mijloc. Scriptura este ca un pământ în care se află belșug de pietre prețioase. Trebuie să o sapi și să mediteze adânc la cele citite ca să găsești pietrele scumpe, tainele adevărului. Scriptura se adresează conștiinței omului, pătrunde în cele mai ascunse cute ale inimii, ca o lumină strălucitoare scoțând totul la iveală, dar este un revelator jenant care tulbură cugetul. Toate cărțile omenești îmbătrânesc foarte repede și trec. Nu tot așa este cu Biblia, iar rămâne mereu actuală și necesară ca apa care, de asemenea, nu îmbătrânește. Biblia este o nicovală care sfarmă toate ciocanele criticilor și batjocoritorilor ei. Ca și o partitură muzicală care poate fi cântată în diferite chei, așa și Noul Testament poate fi cântat în toate cheile partidelor religioase. Melodia se aude, dar nu tonalitatea bună care are Duhul lui Hristos. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui, chiar dacă are o mare parte din învățătura lui Hristos. Cuvintele Bibliei sunt ferestre ce se deschis spre lumină. Să nu studiem numai ferestrele, ci să privim prin ele la lumina cerească, Duhul adevărului. Scriptura este o hrană. Ia se mănâncă mai mult decât se citește. Cuvintele ei sunt numai niște învelișuri ale adevărului dumnezeiesc. Cuvântul lui Dumnezeu nu lingușește pe nimeni. Citește cuvântul lui Dumnezeu cu ochii bine deschiși și împlinește-l orbește.